Aujak bidarteko uabia ikastolan dituzten guraso aestajek urtero eskatzen dute ejiko etxaren diru laguntza. Ikastolarekin antolatu ateraldietan gastuen parte bat estaltzeko. Aurten ere, etzaie onartuko ongale egiten dituzten 6 euroak jamuntso labat aetzen bizira eta bere aujak uabia ikastolan eman ditu. Betidanik ez dute diru laguntzalik emaiten bulalxo elkartari. Egan ez, deia hauza pezak isa ez zinduela honartu ez tarbatzuak doitea haitzetik kampo noiz, beha etzen duten uh, eskola publiko bat, Ma, guk ez dugu onartzen ala uh, alako egola bat, orduan urtez urtez salatzen dugu eta aurten berriz, beha genoen esperantza txiki bat, baina azkenean ez da ez izan eta ez dugu diruguan laguntzalik izanen orten ere ez. Atera bidea, etzen berean ikastola bat sortzea sohtzea otelitzateke idea aipatua du jadanik hau zapesak, joan den martzoak zazpiko kontseiluaren ondotik, bai ez tatu du proposamena baina dirudienez gu urasoak gabe eramaiten ari da lana. Orduan omen proiektua lan zen alidila erikoetxean, haetzeko erikoetxean. Asunta batekin, belak dukudeatzen proiektua, dosieja, en baina gu orten ez genekien fitsik ez. Eta piskat beldurtuta ginen, randio gu eriko kontseluan edo. Be, hauza bezari, zerreitik be, gurekin ezagermanetan sartzea eta lan talde bat muntatu badu. Elkar lan bat elamaeteko, albezain ongi lantzeko gure proiektua. Bidarteko ikastola ari delarik betetzen, atera bat atxeman beharko da AITZEIN guruetako aukentzat, gura eta erriko etxeak baditzuzte biek proposamenak. AITZEKO Eskola Publikoan... Uh... Ba, Zatxo bat dutela, ez bai tutelortzen betetzea, orduan tokia dutean, orduan berak egana zuen zer gaitik ez sartu eskola publikoa eta gohortan presgila elkarlan bat lamateko eta atela bide egokia katsemaiteko ere bai. Logo proposamen batzuk ere ditugu lamateko, zen haitzen badila tokia initzaparkaleko zabal-zabalak eta utxak. Nun zerbait e, egiten alden arrazori gabe, saskak badaki ongi egiten gauzaoiek, hama eskola bat montatu, landu. Bidarteko ikasleetaz gain, haetze, ahbona eta getariko aujak ere elkartzen dira, uabiako ikastolana.